semua nama di setiap nama yang indah dan bagi Allah para nabi alaihi mustofa sallam kebanyakan menggunakan nama ini ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan rabbi menggunakan nama-nama Allah atau Rabbana misalnya Penjelasan nama-nama <tellan> Allah yang mulia Simaklah kajian fitri Asma'ul Husna di setiap Kamis pagi, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim M.A. Hafirullah Ta'ala. Roja 756 Kiloher Innalhamdulillah, mahamaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'afiruhu, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayi'ati a'malina, ما يحده الله فلا مذل له وما يدل فلا هارج له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاتله ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء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 وخير الهدى هدي محمدin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhtadaatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ba'du alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan kebaikan bagi kita lahir dan batin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan kita untuk, telah, untuk selalu berpegang dengan agamanya, dengan petunjuknya, dengan sunah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada <tuh> pagi hari ini Kembali kita dimudahkan untuk mendapatkan kesempatan mengumpulkan sebaik-baik bekal nanti. Ketika kita menghadapnya di hari kemudian, yaitu mempelajari petunjuknya bahkan sebab utama yang akan menyempurnakan keimanan kita, yaitu Mengenal nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha agung. Alhamdulillah, kaum al Muslimin para pendengar Radio Rojak Rahimahumulloh. Setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa contoh di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia, yang maha agung. Telah kita bicarakan nama-nama yang paling agung, nama-nama yang merupakan apa ini eh, tempat kembali Semua makna asma'ul husna Yaitu nama Allah Ar-Rab Kemudian Ar-Rahman Maka Kita akan Melihat contoh-contoh lain Dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha agung dan maha indah Yang tentu saja Semakin banyak kita mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Semakin kita ketahui kandungan dari sifat kemuliaan yang terdapat dalam nama-nama tersebut maka semakin sempurna pula keimanan kita dan semakin sempurna pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini jelas merupakan penyempurna tauhid seseorang dan ini merupakan sumber kebahagiaan bagi manusia dalam kehidupannya Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini adalah namanya yang sangat agung dan maha indah yaitu Al-Jamil Al-Jamil yang maha indah yang maha baik, yang maha bagus Nama yang mulia ini mungkin kita kita kenal bersama dalam artian kita ketahui pada tapannya dalam sebuah hadis yang sahih, yang diberikan oleh Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dari sahabat mulia yang terkenal, Abdullah bin Masrud radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah s.a.w. bersabda, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مِذْكَلُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبِرٍ lain keluarga zaman kara si kalbi hina kalau darah tidak tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar darah biji debu rajulun maka ada salah seorang yang bertanya Ya Rasulullah ada yang bertanya innalillah apa ada yang bertanya iya Rasulullah Inna Rasulah yuhibbu ayakuna saubuh hasanan wa nahluh hasana. Ya Rasulullah, masing-masing kami senang memiliki atau memakai pakaian yang indah dan alas kaki yang bagus. Artinya bertanya, apakah ini termasuk sombong yang nanti akan menghalangi orang masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah jamilun yuhibul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah, maha baik, maha bagus, dan menyukai keindahan. Menyukai hal-hal yang baik, yang bagus. Al-kibru batarul haqqi wa gomtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Dan gomtun nas melecehkan atau menghinakan, menghinakan manusia. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang sekaligus menetapkan sifat uh, nama Allah Subhanahu SWT yang maha indah ini, yaitu Al-Jamil yang maha indah. Pengertian indah atau maha indah dalam nama Allah Subhanahu SWT ini, tentu saja keindahan yang meliputi segala sesuatu yang ada pada zatnya. Maka, semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala maha indah. Demikian pula sifat-sifatnya. Demikian pula perbuatan-perbuatannya. Dan demikian pula zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha indah. Oleh karena itu, orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya dengan pengenalan yang benar, Sesuai dengan metode Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka pasti dia akan mencintainya. Karena tidak ada yang lebih indah. Dan memiliki segala keindahan melebihi Allah subhanahu wa ta'ala yang bahkan keindahan itu semua bersumber darinya. Makanya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan. Man araf Allah azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalaka. Barang siapa yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya yang semuanya indah, maka, mesti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala secara secara pasti. Ini menunjukkan kepada kita, bahawa, tidak akan mungkin kita akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak kita mengenal keindahan, nama-nama dan sifat sifatnya. Keindahan, perbuatan-perbuatannya, maka oleh itu, mempelajari akidah asma sifat dari berbagai segi memang merupakan syarat agar seseorang itu bisa mencapai kesempurnaan iman dalam dirinya, bisa mencapai yang namanya mahabbatullah mencintai Allah subhanahu wa taala. Karena kita ketahui seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jawabul Kahfi, kata beliau al-mahabbatul da'iyan. Mencintai sesuatu itu harus ada dua faktor yang mendukungnya. Pertama, kita harus mengetahui kebaikan dan keindahan sesuatu itu. Karena manusia tidak akan mungkin mencintai sesuatu kalau dia tidak mengetahui keindahannya. Oleh karena itu, mengenal sesuatu ini penting sekali agar manusia bisa menetapkan cinta kepada sesuatu itu. Kemudian, Al-Ijlal adanya pengagungan terhadap sesuatu itu itu kembali kepada mengetahui sifat-sifat kesempurnaan dari sesuatu itu agar kita bisa mengagungkannya. Yang kedua hal ini al-jamal dan ijlal itu semuanya terdapat secara sempurna pada zat Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifatnya. Ibnu Qayyim Rahimahullah taala mengatakan wal mahabbatu la kecintaan itu ada dua faktor yang mendorongnya Al-Jamal wal Ijlal pertama, kecinta apa ini? Keindahan dan al-Ijlal, pengagungan. Warbuta'ala lahul kamalul mutlaq. Min zalika fa innahu jamilun yuhibbul jamal dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang mutlak yang tidak terbatas dalam dua hal ini. Karena dia indah dan menyukai keindahan, Bari Jamaluqul Luhulahubahkan semua keindahan adalah miliknya dan darinya, Wal Ijilaluqul Luhuminhu dan semua pengagungan adalah dari Allah Subhanahuwataala, Alayyastahiku Anyuhabulidatihi minkuliwajihinsyawah. Oleh karena itu tidak ada yang pantas untuk dicintai dari segala segi kecuali Allah Subhanahuwataala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mulia ini, yang Maha Agung ini, memiliki kandungan yang sangat tinggi dalam menumbuhkan keimanan. Aiyu Alaiqwaatulillahiikhwanu Alaiqwaatuliddin Rahimakumullah. Dengan seseorang itu mengenal keindahan sifat-sifat Allah yang dengan ini dia bisa mengambil dalil untuk menetapkan keindahan that Allah subhanahu wa ta'ala coba kita perhatikan alam semesta beserta isinya dan inilah cara seseorang merenungi alam semesta atau mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang diperintahkan dalam Al-Quran artinya seseorang akan bisa mengambil Pelajaran dari ayat-ayat yang terdapat di alam semesta ini kalau dia memahaminya dengan benar. Kalau dia sudah terbimbing terlebih dahulu dengan ayat-ayat syariah, ayat-ayat yang terdapat dalam firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat keliru orang-orang yang saat ini hanya mementingkan untuk, apa mereka katakan, merenungkan keadaan di alam semesta atau mempelajari kejala-gejala di alam semesta padahal mereka tidak memiliki dasar pemahaman yang benar sehingga ya iman mereka tidak bertambah juga dengan merenungkan gejala-gejala di alam semesta ini bahkan sebagiannya malah menjadi semakin menyimpang dengan berusaha memaksa-maksakan peristiwa-peristiwa alam untuk dicocok cocokkan dengan Al-Qur'an ini termasuk kekeliruan Al-Qur'an tidak mengajarkan demikian Al-Qur'an mengajarkan bahwasanya seseorang itu akan bisa mengambil pelajaran di alam semesta kalau dia sudah punya dasar pemikiran yang benar, sudah punya landasan pemahaman Islam yang benar. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa mengambil temukan dari alam semesta, bisa mengambil pelajaran dari alam semesta kalau sebelumnya tidak ada pelajaran dasar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Abu Zura mengatakan, Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah falaysa lahu fihadil asya' ibrah. Barang siapa yang tidak memiliki pelajaran, tidak memiliki nasihat dari kitab Allah, tidak memiliki pelajaran dari petunjuk Allah subhanahu wa SWT wahyunya, maka dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari dari segala sesuatu. Contohnya bagaimana kita mengambil pelajaran dari nama Allah subhanahu wa taala yang maha indah ini, kalau kita memperhatikan, keadaan alam semesta beserta isinya, keindahan dan keteraturannya, sewaktu kita melihat pemandangan yang indah, sewaktu kita <coughs> memperhatikan keteraturan susunan alam yang demikian rapi, maka ini kita semua ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini berarti Dia memiliki perbuatan-perbuatan yang indah, yang terbukti dengan salah satu di antara buktinya adalah Ketak aturan dan keindahan ciptaannya di alam semesta. Maka dengan perbuatan Allah yang indah ini kita menghasilkan dalil tentang indahnya sifat-sifatnya. Bagusnya sifat-sifatnya, maha baiknya sifat-sifatnya. Kemudian, dengan itu kita meningkat lagi. Dengan keindahan sifat-sifatnya, maka ini berarti menunjukkan keindahan nama-nama Allah Subhanahu SWT. Yang kemudian dengan itu kita meningkat lagi. Kita berdalil untuk menetapkan keindahan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini cara untuk apa ini mengambil pelajaran dari alam semesta untuk kemudian kita menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan makna dari sifat al-jamal, keindahan yang ada pada Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan. Wa subhanahu arba'u maratib. Keindahan. Kemahindahan yang ada pada. Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada empat tingkatan. Pertama. Jamalul zat. Keindahan pada zatnya. Keindahan pada zatnya. Kemudian yang kedua. Jamalul sifat keindahan pada sifat-sifatnya. Yang ketiga, jamalul af'al. <coughs> keindahan pada perbuatan-perbuatannya. Dan yang keempat, wa jamalul asma', keindahan pada semua nama-namanya yang maha mulia. Kata beliau, fa kulluha husna wa sifatatuhu kulluha sifatu kamal. Wa af'aluhu kulluha hikmatun wa maslahatun wa adlun wa rahmat Maka nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya maha indah Sifat-sifatnya semua sifat-sifat kesempurnaan Dan perbuatan-perbuatannya semua perbuatan yang mengandung hikmah Kebaikan, keadilan dan rahmat Wa amma jamalul dhati wa ma huwa alaihi fa amrun la yudrikuhu siwahu Wa la yaklamuhu ghairuhu Maka, adapun keindahan dalam dzatnya dan apa yang ada pada dzatnya, maka ini adalah perkara yang tidak diketahui dengan sebenarnya kecuali oleh Allah Subhanahu Wataala semata-mata. Walaih Salam makhluki naminu illa ta'rifatun ta'rifu biha illa man akramahu min ibadhi, fa inna dalikal jamalu masun anil agiyari mahjubun bi satri ridai wal izari. <coughs> Kata beliau, <coughs> makhluk atau manusia tidak akan mengetahui secara keseluruhan keindahan yang ada pada Allah subhanahu wa taala kecuali dengan apa-apa yang Allah perkenalkan bagi atau untuk mereka tentang dirinya. Yaitu hamba-hambanya yang Allah muliakan dengan pengetahuan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala terpelihara dari segala bentuk perubahan. Kemudian tertutupi dengan hijab ar-ridak wal-izar. Ya. Pelendang dan sarung yang diberitakan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang sahih. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis kursi Allah berfirman. Al-kibiria'u urida'i Kebesaran itu adalah selendangku. Wal-azamatu izari. Dan keagungan itu adalah sarungku. Faman naza'ani fi syai'in minhu azabtu. Barang siapa yang ingin merebut hal tersebut. Dariku maka aku akan mengazabnya. Oleh karena itu orang yang merasa sombong. Ada orang yang merasa agung. Di antara makhluk ini adalah orang-orang yang ter tercela di hadapan Allah Subhanahu SWT. karena ini adalah hak milik Allah Subhanahu SWT semata-mata. Nah ini makna daripada keindahan. Allah Subhanahu SWT dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Maka, ayuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui Dengan mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung ini Dengan ini kita meyakini bahawa Pertama, segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan di alam semesta ini Itu tidak ada satupun yang buruk Tidak ada satupun yang tercela, Semuanya adalah baik, semuanya adalah maslahat, Semuanya adalah mengandung hikmah Semuanya adalah mengandung hikmah. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdalil dengan keindahan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan perbuatannya ini untuk menghadapi dengan riba dan lapang dada segala ketentuan yang Allah berlakukan di alam semesta, termasuk dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa dirinya. Inilah sumber kebahagiaan bagi manusia. Orang seperti inilah orang yang paling berbahagia hidupnya. makanya kita tahu semua dalam Al-Qur'an ayat yang terkenal Allah Subhanahu wa taala bersirman. Ma asaba min musibatin illa bi'innillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah Tidak akan menimpa satu musibah pun kecuali dengan izin Allah maka barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya Ini adalah orang yang ketika dia ditimpa dengan musibah dia ingat bahawa sifatnya Allah itu semua indah. Semua mengandung hikmah dan maslahat Maka dengan itu dia bersabar. Dia menerima. Maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala masukkan hidayah ke dalam hatinya. Ini merupakan sumber hidayah dan kebaikan bagi dirinya. Maka subhanallah orang yang beriman itu nikmat hidupnya. Tidak pernah merasa gundah dalam kehidupannya. <tuh> Apapun yang dialaminya. Dihadapinya dengan lapang dada karena dia yakin kepada kemahaindahan semua sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala maka dijalani dengan lapang dada dengan penuh rasa ridha yang dengan ini akan menjadikan hidupnya tenang dan tidak pernah guncang sedikitpun inilah kita ketahui juga hadis yang saya riwayat Imam Muslim makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair Alangkah mengagum, mengagumkan keadaannya orang yang beriman. Semua perkara yang dihadapinya adalah baik, semua keadaan yang dilaluinya adalah baik. In asobathu, in asobathu shalallahu. Kalau dia ditimpa kebaikan, hamidallahu ato shakarullah maka dia bersyukur kepada Allah maka itu adalah fakar nadali kekairan lahu. Itu adalah kebaikan baginya dan sebaliknya kalau dia ditimpa musibah atau sesuatu yang yang tidak disukainya maka dia akan bersabar maka itu juga adalah kebaikan baginya walaisa dzalikaliahadin illalilmu'min yang ini tidak akan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang beriman maka inilah salah satu di antara metode hidup bahagia dalam kehidupan kita kita beriman atau tidak beriman taat atau tidak taat musibah tidak akan luput dari kita Orang kafir pun juga ditimpa musibah. Ada yang ketabrak, naudzubillah min dzalik, ada yang meninggal orang-orang yang dicintainya, ada yang kebakaran rumahnya. Orang kafir juga kena. Orang yang beriman juga kena. Cuma orang yang beriman menghadapi musibah tersebut dengan apa ini dengan iman yang benar sehingga musibah yang tadinya menyakitkan berganti menjadi nikmat dalam dirinya. Karena dihadapi dengan baik. Karena dihadapi dengan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah mencintai hal ini dan memerintahkan kita untuk menyikapinya dengan hal tersebut Ana kata Allah dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim aku ini adalah sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hamba hambaku kepadaku maka orang yang beriman memperlakukan atau menyikapi ketentuan Allah dengan cara seperti ini sehingga hidupnya akan tenang hidupnya hanya bergolak balik dalam kebaikan dan kebaikan Apalagi kalau dia merenungkan sisi-sisi kebaikan dari ketentuan yang Allah berlakukan dalam musibah misalnya. Banyak sekali. Yang justru kalau direnungkan ternyata musibah itu menjadikan, justru Allah jadikan pada hambanya yang beriman untuk kesempurnaan iman mereka. Di antara hikmah agung daripada musibah adalah untuk menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Mamin musibah tentu sibul Muslima illa kafar Allahu bihaanhu hatta syukatim yushakuha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang Muslim kecuali Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosanya sampai pun duri yang menusuknya. Masya Allah dosa-dosa manusia banyak, apalagi dosa maksudnya dosa-dosa kecil yang akan menghalai kesempurnaan imannya, yang mungkin waktu dia istighfar luput dari ingatannya sehingga Allah tidak mengampuni atau belum mengampuni dosa-dosa ini. Ketika Allah ingin menyempurnakan kedekatan hamba itu kepadanya, maka Allah jadikan musibah yang dengan itu Allah ampuni dosa-dosanya. Sehingga dalam hadis riwayat Umar lainnya, ketika menjelaskan tentang hikmah daripada musibah di situ, Rasulullah SAW mengatakan: Wa maya bala ubil abdi, hatayat rukahuyam shi al ardi ma alaihimin khatiyah. Senantiasa musibah itu Allah timpakan pada seorang hamba, sehingga nantinya Allah biarkan hamba itu berjalan di muka bumi dalam keadaan. Tidak memiliki dosa sama sekali. Ini hikmah yang agung dan ini menunjukkan indah dan baiknya Maha Baiknya perbuatan Allah menimpakan musibah kepada hamba-hambanya yang beriman. Belum lagi hikmah yang lain kata Ibnu Qayyim di antara hikmah apa ini ujian yang utama adalah untuk menyempurnakan hubudia seorang hamba. Karena Allah menyukai hambanya yang mengambarkan diri kepadanya beribadah kepadanya dalam keadaan susah dan senang. Bukan dalam keadaan senang saja, bukan dalam keadaan lapang saja. Allah ingin menguji kubudia hamba tersebut, bagaimana kalau ditimpakan kesusahan? Apakah dia bisa tetap konsisten dalam ibadah kepada Allah atau tidak? Ini juga hikmah agung dan wasibahnya, hikmah yang lain. Yang jelas dengan ini, kita berdalil bahwa karena kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ma'a indah namanya, sifat-sifat perbuatannya berarti... Segala sesuatu yang Allah perlakukan bagi manusia itu adalah keindahan. Maka Imam Al-Zahabi pernah menukil dalam biografinya. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, Al-Hasan radhiyallahu taala Al-Hasan bin ayyallahu ah, taala anhu. Ketika mawaentari ucapannya sahabat yang lain yaitu Abu Darda. Abu Darda pernah mengatakan pernah berkata tentang masalah agama, dia mengatakan, al-fakru ahabu ilayya minalagina, wa-sukmu ahabu ilayya minasriha, kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan, dan, sakit lebih aku sukai daripada kesehatan. Ini ucapan sahabat yang faham agama, bahwa dia merasa dirinya lebih bisa menahan, dan bersabar ketika menghadapi hal-hal yang sulit daripada senang. Dan ini merupakan menunjukkan ketinggian fikihnya sahabat yang mulia ini Abu Darda yang namanya Uwaimir radhiyallahu taala anhu. Hari mendengar ucapan ini Hasan radhiyallahu anhu cucunya Nabi sallallahu memiliki fikih yang lebih tinggi. Ketika disampaikan kepadanya ucapan Abu Darda ini beliau mengatakan rahimahullahu Abu Darda. Rahimallahu Abu Darda. Semoga Allah merahmati Abu Darda. Wa amma ana fa aqul adapun saya maka yang aku katakan yang saya katakan adalah man tatala bila mhtarahu Allah lahu lam yatamanna syai'an man tatala ila husni ikhtiyari Allah lahu lam yatamanna syai'an adapun saya maka yang saya akan katakan adalah barang siapa yang bersandar kepada baiknya segala sesuatu yang Allah pilihkan dan tetapkan baginya, maka dia tidak akan mengangan-angankan apapun selain itu. Yawad Zahab mengomentari ucapan ini dengan mengatakan bahwa ini adalah tingkatan rida terhadap ketentuan Allah yang paling tinggi. Jadi ucapan Hasan ini lebih bagus daripada ucapan yang pertama tadi. Karena dengan sikap ini berarti dia yakin semua yang Allah pilihkan baginya itu yang terbaik. Maka dia tidak mengangan-angankan yang lain selain apa yang Allah pilihkan baginya. Kalau Allah berikan dia kesehatan, dia bersyukur. Kalau Allah uji dia, dia dengan penyakit, maka dia bersabar. Kalau Allah berikan dia misalnya kekayaan, dia akan bersyukur dan menunaikan hak Allah padanya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya kalau dia diuji dengan penderitaan atau kemiskinan, maka dia bersabar. Ibtikal bersandar kepada pilihan baik yang Allah berikan kepadanya karena dia yakin. Bahawa, bahawa Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kebaikan dan keindahannya Bahkan melebihi dari apa yang diinginkannya untuk dirinya sendiri Maka subhanallah ini tingkatan orang-orang yang benar-benar faham Tentang keagungan, keindahan dan maha bagusnya Nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Maka tentu saja setelah ini al ikhwatu fila ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah Setelah kita mengetahui demikian cara menyikapi ketentuan yang Allah berlakukan di alam semesta ini, maka terlebih-lebih lagi ketika menyikapi syariatnya, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang maindah dan jelas menurunkan semua keindahan itu kepada syariatnya. Semua kebaikan kepada syariatnya. Maka orang tidak akan bisa menjadikan dirinya lahir dan batin kecuali dengan berpegang kepada agamanya. Siapa yang, bis, yang ingin memperbaiki hatinya, memperbaiki anggota badannya, memperbaiki hatinya, cuma di, hanya akan bisa dicapai dengan mengisinya dengan sumber keindahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayuhalladzina amanustajibu lillahi walil rasuli iza lima yuhyikum. Ohai oh. orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajam kepada apa-apa yang bisa memberikan keindah apa ini kebaikan yang lahir dan batin bagimu. Ayat yang mulia ini kata Ibn Qayyum rahimahullah ta'ala menunjukkan kepada kita bahawa kebaikan dan keindahan lahir dan batin yang akan dirasakan oleh manusia tergantung dari sejauh mana atau seberapa banyak. Dia mengisi hidupnya dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Artinya pada masing-masing dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya pada pada masing-masing dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada satu bagian dari kebaikan dan keindahan Yang kalau semakin banyak manusia mengumpulkan dalam dirinya Maka semakin banyak pula Maka semakin banyak pula Seseorang itu akan mendapatkan kebaikan hidup dan keindahan dalam dalam dirinya Maka orang tidak akan mungkin, mungkin bisa merasakan kebahagiaan dan keindahan hidup Kenikmatan hidup kalau tidak mengenal agamanya Tidak mengenal akhidat yang benar kemudian tidak mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah. Tidak mengisi hidupnya dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Tidak akan mungkin seorang bisa merasakan kebahagiaan hidup. Oleh karena itulah, dalam ayat yang lainnya, Allah SWT berfirman, Man amila salihan min zakarin awunsa, wa huwa mu'minun, falamuhiyannahu hayatan payibatan, wala najiziyannahum ajrohum biahsani makanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka kami akan berikan, sungguh-sungguh kami akan berikan padanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah di dunia ini. Kehidupan yang benar-benar penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Maka inilah keindahan Islam, yang sekali lagi hanya akan difahami oleh orang-orang yang beriman. Oleh orang-orang yang benar-benar mengisi hidupnya dengan sumber dari keindahan ini. Lihatlah, sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang dinukil oleh beberapa ulama ucapannya pernah mengatakan, Inna lilhasanati, ladiyaan fil wajhi, wa nuran fil qalbi, wasaatan fil rizki, wasiatan fil rizki, wa mahabbatan fi qulubil khalki, wa inna lilsayi'ati. Apa ini wa innal sayyiati di wajah dan zalma qalbi wa bughd wa bughd wa dan fi rizqi wa bughd sesungguhnya perbuatan baik itu akan memberikan pengaruh positif berupa kecerahan pada wajah kemudian cahaya dalam hati kelapangan dalam rezeki dan kecintaan manusia terhadap orang tersebut Sebaliknya perbuatan-perbuatan buruk akan menjadi hijau hitam, hati menjadi gelap, rezeki menjadi sempit, dan kebencian hati di hati semua manusia terhadap orang tersebut. Min Maka inilah keindahan, sumber keindahan yang harusnya kita berusaha untuk isi dalam kehidupan kita agar kita semakin banyak atau semakin besar mengambil bagian dari keindahan yang terdapat dalam agamanya dan termasuk yang paling indah dalam agama ini adalah mempelajari akidah, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian yang sempurna dalam dalam hal ini. Kemudian ayo ikhwatu fillah kaum muslimin para pendengar Radio Rojak rahimakumullah eh faedah-faedah terakhir yang saya akan bawakan sebelum kita akhiri dari sabda Nabi SAW dalam hadis ini Inna Allah jamilun yuhib jamal Sesungguhnya Allah maha indah dan menyukai keindahan Hadis yang mulia ini Mengandung dua landasan agung dalam agama Pertama Ma'rifah, kita mengenal Allah, mengenal sifatnya Mengenal namanya al-jamil yang maha indah Yang berarti Allah memiliki sifat al-jamal, maha indah jadi ada yang namanya ma'arifah, yang kedua ada suluk. Kita mengambil akhlak, pelajaran untuk merubah tingkah laku kita dalam hadis ini. Yuhibbul jamal, Allah menyukai keindahan. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama al-jamil, ma'a indah, dan memiliki sifat al-jamal, yaitu ma'a indah, sifat keindahan. Allah mencintai hamba-hambanya yang... Beribadah kepadanya dengan keindahan. Dengan kebaikan. karena Allah mencintai... Ucapan, perbuatan, keadaan dan tingkah laku yang indah. Allah menyukai hamba-hambanya yang memperindah ucapannya dengan kejujuran. Menghiasi lisannya, lidahnya dengan kejujuran. Dengan zikir kepada Allah. Dengan membaca Al-Quran dan kalimat-kalimat yang baik. Allah menyukai... Hambanya yang memiliki hati yang indah yang diisi dengan keikhlasan, kecintaan, awakal, selalu kembali kepada Allah, berharap dan takut serta tunduk semata-mata kepadanya. Demikian pula Allah mencintai dari hamba-hambanya anggota badan mereka untuk dihiasi dengan keindahan, yaitu dengan dihiasi dengan amalan-amalan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dihiasi dengan amalan-amalan soleh. Yang ini adalah sebaik-baik yang menghiasi badan manusia Sebaik-baik yang menghiasi badan manusia Termasuk juga dalam masalah ini Apa yang ditunjukkan dalam hadis ini Yaitu menampakkan pakaian yang indah Kemudian mengenakan alas kaki yang indah Ya ini berpenampilan indah Selama bukan tujuan untuk kesombongan dan menghinakan orang lain Maka ini termasuk kebaikan yang disebutkan dalam hadis ini Makanya dalam hadis sahih yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah ia hibu ingin nira abdihi sesungguhnya Allah subhanahu wa taala senang melihat bekas-bekas nikmat yang dilimpahkannya kepada hamba-Nya ini hadis saya di web Muhammad Daud yang menunjukkan kepada kita hukum asal yang memakai pakaian indah tidak tercela Allah menyukainya selama tujuan manusia bukan untuk kesombongan untuk pamer atau untuk merendahkan orang lain dan ini termasuk di antara hal-hal yang diperbolehkan menggunakan harta untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Selama tidak berlebihan dan bukan hanya untuk menyombongkan diri di hadapan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mencintai keindahan. Yang semua keindahan itu Allah subhanahu wa ta'ala apa ini tuangkan dalam syariatnya. Maka tentu saja Balasan yang sempurna bagi orang-orang yang melaksanakan keindahan, menerapkan keindahan lahir dan batin dalam dirinya di dunia ini, balasan yang, per, yang paling sempurna bagi mereka adalah kenyat yang penuh dengan keindahan di sorga nanti, yang Allah gambarkan dalam hadis kunci yang sahih Aqdar tuli ibadiah salihin, mala ainun raat walau dunun sani atwalah khatrah ala kalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh di dunia kenikmatan di akhirat di sorga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan terlintas dalam hati manusia. Kenikmatan di sorga yang paling indah dan paling mulia secara mutlak adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang Maha indah. Yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza dakhala ahlul jannatil jannata" Ketika penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga, ya kulullah tabarokahat ta aalam maka waktu itu Allah berfirman, hal turidu nasheyan azidukum. Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Maka penduduk sorga mengatakan, alam tubayyitujhanna alam tudekhil najaatawatun jina mina nahr. Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Fayaqshiful hijab Fama'u'tu syai'an ahabba ilayhim minan nabari ila rabbihim azza wa jalla. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia Maka pada waktu itu penduduk sorga tidak merasakan sesuatu yang lebih mereka sukai Bahkan melebihi dari kenikmatan yang ada di sorga yang lainnya Melebihi dari kenikmatan ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha indah dan maha sempurna Inilah kenikmatan yang paling besar Inilah ke, keindahan yang paling tinggi dengan melihat wajah Zat yang maha indah dalam Zatnya, nama-namanya, sifat-sifat dan perbuatannya. Oleh karena itu, tentu saja orang yang yang mendapatkan keindahan yang paling sempurna ini di akhirat adalah orang yang mengisi hidupnya dengan keindahan lahir dan batin di dunia. Oleh karena itu, Ibnu Kasyyim menghubungkan antara kenikmatan memandang wa wajah Allah di akhirat nanti dengan keindahan. Yang paling utama yang dimiliki oleh orang yang beriman di dunia itu mengenal Allah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan benar-benar memahami nama-nama dan sifat-sifatnya dengan baik. Yaitu beliau mengambil dalil dengan hadis yang berisi doanya Nabi Alaihi Wasallam tentang hal ini. Beliau berdoa dalam doanya. Allahumma inni as'aluka lizzatan nazari ila wajhika wasyauka ila liqa'ika. Fi si ghairi dhara'a mudirratin wala fitnatin mudhilla. Ya Allah. Sesungguhnya aku meminta kepadamu. Kelezatan memandang wajahmu yang mulia ma'a indah. Dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Fi Figuairi barra'a mudirratin. Tanpa ada bahaya yang mencelakakan. Walafitin mudillah. Dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ibnu Kaya mengambil istimbad. Mengambil apa ini dalil dengan doa ini. bahwa Nabi SAW menghubungkan kelezatan memandang wajah Allah. Dengan kelezatan merasakan. Shaukilah, kauilah kerinduan bertemu Allah di dunia, yang beliau mengatakan ini adalah buah dari pengenalan yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan kenikmatan yang paling tinggi, keindahan yang paling indah di dunia, yang digambarkan oleh ulama yang terkenal Ibn Taimiyyah rahimahullah taala sebagai sorga di dunia. Beliau mengatakan Innafi dunya jannah dan manlamnya dulkulha, layatul jannah alakhirah. Di dunia ini ada sorga. Yang barang siapa yang belum masuk ke dalamnya Maka dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti Inilah keindahan yang paling utama di dunia Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengannya seorang akan mencapai kesempurnaan iman Kemanisan iman, kelezatan iman Yang digambarkan tadi oleh Ibnu Taimiyah sebagai sorga di dunia Yang sebenarnya yang barang siapa yang merasakan Kebaikan atau keindahan yang agung di dunia ini Maka dialah yang berhak mendapatkan kebaikan dan keindahan yang paling utama di akhirat nanti maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan senantiasa kepada kita taufiknya, petunjuknya untuk bisa mencapai kedudukan-kedudukan utama yang yang baik dalam agamanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita dengan keindahan yang lahir dan yang dari yang batin dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mengambil bagian yang sempurna yang sebanyak-banyaknya dari keindahan yang terdapat dalam agamanya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu mempelajari agamanya, utamanya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan akidah. yang berhubungan dengan makrifat Allah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah kajian yang bisa kami bawakan pada kesempatan kali ini. Minta maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, Salawatulahu Wasalamu wa Baarakalai Nabi Nabi Muhammadu Waala Alihi Wa Ashabihi Wa Mantabi Akun Bi Sana Yaul Kiamah Wa Akhirudal Ushan. Alhamdulillahi Alamin. Nah, terima kasih untuk Ustaz Jazakallah heran atas materi dan pembahasan yang sangat bermanfaat di pagi ini Dari pembahasan eh, penjelasan Asma Allah Al-Jamil Semoga kita bisa memahaminya Dan di khuatan Islam dimanapun Anda berada berikut kami akan Berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya. Kami berikan kesempatan pertama bagi penelpon di 0218236543 dan berikutnya kami pun insya Allah akan angkat pertanyaan anda melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon kita. Halo. Allahu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana pak? Abu Sharif Tanjong Ustaz Silakan pak Abu Sharif. Ya, uh, yang tanya. Ada orang yang dzikir saat itu menyebutnya Allah Allah Allahu la ilaha ilallah. Apakah itu ada petunjuk dari uh, Nabi Muhammad SAW? Terima kasih atas penjelasannya. Nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan set. Ya, uh, dzikir seperti itu. Seperti yang diterangkan oleh Belutemi Orham Allah Taala itu tidak dicontohkan dari hadis Nabi saw dan juga tidak dari para sahabat Nabi saw. Zikir menyebut sekedar nama Allah Allah saja atau hu hu apalagi tidak ada syariatnya. Semua itu yang zikir yang syari yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam Al Quran bahkan adalah bukan dengan nama Allah semata-mata tapi ada sebelum atau sesudahnya. Misalnya Allahu Akbar atau la ilaha illallah Subhanallah ini digandingkan dengan dengan kalimat yang lain. Demikian pula dalam menyebutkan nama-nama Allah yang lain yang sudah terangkan berkali-kali. Pengertian berdoa dengan asma'ul husna yang diperintahkan dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Berdoa'lah kepada Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoa'lah kalian dengan nama-nama tersebut. Yaitu, maksudnya, kita menyebut nama Allah. Dan berdoa dengan apa yang kita inginkan yang sesuai dengan kandungan nama tersebut. Misalnya kita meminta pengampunan ya Allah ampunilah aku sesungguhnya engkau Maha Pengampun Allahummaghfirli innaka antal ghafurur ya Allah ampunilah aku sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang begitu ya Allah bukakanlah kebaikan kepadaku innaka antal sattah sesungguhnya engkau adalah Maha Pembuka kebaikan dan seterusnya Adapun zikir yang tadi tidak dibenarkan banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan zikir-zikir tapi tidak menyebutkan zikir yang seperti itu maka kita ketahui zikir tersebut tidak disyariatkan, Alhamdulillah apa yang ada dalam hadis yang suha'i sudah cukup banyak dan mencukupi kita untuk berbuat kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk banyak berzikir kepadanya dengan zikir-zikir yang disyariatkan dalam dalam agamanya. Terima kasih untuk Ustaz atas jawabannya dan berikut kita angkat pertanyaan yang kedua dari menelpon kita. Halo Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Abu Ahmad, Jakarta Timur. Silakan, Pak Abu Ahmad. Untuk beri nama anak, itu Jamil, eh, Jamal atau Jamilah, boleh tidak, Ustaz? Iya. Ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, ee, ini kaidah yang saya sudah pernah terangkan juga. E, keterangan dari para ulama, kalau kita ingin lebih hati-hati ya, jadi, menggabungkan keterangan dari Syauh Temin dan Fatwa, ulama besar di Arab Saudi, itu... Memakai nama, memakai dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk makhluk. Pertama, ya nama-nama yang khusus bagi Allah jelas tidak diperbolehkan, ya nama-nama yang mengandung makna-makna uh, yang khusus seperti tadi ar rahman ya tidak boleh. Kemudian Allah, ya tidak diperbolehkan. Uh, kemudian, <laughs> adapun yang selain itu yang juga Allah sebutkan seperti Allah menamakan Rasulullah SAW dengan Bil Mukmini Naraufur Raheem, ya beliau terhadap orang-orang yang beriman. Uh, apa ini penyantun dan penyayang begitu ya. Maka ini diperbolehkan dengan menggabungkan dua keterangan tadi itu jangan gunakan alif dan lam, jangan menggunakan alif dan lam. Seperti kalau kita jamil atau jamila tidak ada masalah dan ini tidak tahu sendiri uh, Sebagian dari sahabat Nabi saw wanita namanya jamila tidak ada masalah ya. Kemudian jangan kita melihat dari kandungan artinya. Kerana arti daripada Jamil, sudah kita bahas tadi, adalah yang maha indah dalam nama-nama sifat-sifat dan perbuatannya. Jadi jangan kita menganggap orang tersebut memiliki arti yang seperti itu. Makanya Nabi SAW pernah merubah nama salah seorang sahabat yang digelari Abu, Abu, Hakam, Abu Hakam. Dikarenakan dia suka memutuskan urusan atau perselisihan di antara kaumnya. Yang mereka selalu rizu dan puas dengan keputusannya maka digelari dia Abu'l-Hakam, yang bagus keputusannya. Nah, karena melihat nama ini, melihat para sahabat ini menggunakan, memberikan nama kepadanya dengan mempertimbangkan kandungannya, maka Nabi SAW menyuruh berubahnya. Akhirnya dia di, di, diberikan kunyah atau nama dengan nama anaknya yang paling besar tersebut, diganti kunyahnya, diganti e, penamaannya tadi itu. Karena mereka memandang arti, maka arti yang sempurna jelas cuma dimiliki oleh Allah SWT. Maka dengan cara seperti ini kita boleh menamakan kayak hey, Jamil atau Jamila tidak mengapa atau Jamal ya tidak ada mengapa, tidak ada masalah karena tujuan kita tidak mengartikan maknanya seperti makna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taya Ustadz terima kasih untuk jawaban Ustaz Kita angkat yang ketiga untuk penelpon kita di pagi ini ada Ibu Ismi di Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mengungkapkan keindahan Allah Sementara uh, Rasulullah sendiri uh, tidak mampu untuk uh, mengungkapkan keindahannya nah, Dimana dalam sebuah hadis uh, Rasulullah berkata Saya tidak bisa menghindarkan atau menghitung pujian kepadamu Uh, engkau sebagaimana engkau memuji dirimu mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ustaz. Ya, betul ya. Jadi hari hari hari syair Ibnu Muslim la usifa'an 'alaika anta kama afna itu ala nafsi. Ya Allah atau tidak bisa mem Membatasi atau menghitung pujian dan sanjungan kepadamu karena kamu seperti yang kamu puji bagi dirimu sendiri. Maka hadis ini menunjukkan salah satu di antara hadis menunjukkan bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan Allah itu tidak bisa terbatasi. Yang mampu kita lakukan sebagai makhluk adalah kita memuji Allah Subhanahu Wataala dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita dalam dalil-dalil Al Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melebihi hal itu dan ini cukup bagi manusia untuk menyempurnakan keimanannya. Kita ingat yang menurunkan Al-Qur'an, wahyu dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah dan dia Maha mengetahui bahwa dengan ini cukup bagi manusia untuk menyempurnakan dan memperindah diri mereka lahir dan batin. Seandainya Allah mengetahui bahwa itu kurang maka Allah akan turunkan yang lain untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Maka kita yakin dengan apa yang ada dalam syariat itu cukup untuk mengungkapkan keindahan dan pujian kita bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meyakini bahwasannya pujian dan keindahan Allah yang lainnya masih banyak yang yang tidak kita ketahui. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam doa beliau. Tentang nama-nama Allah yang tidak terbatas. As'aluka bi kullis min huwalak samaita bihi nasaka au anzaltahu fi kitabika au alamtahu ahadan min khalqika au ista'atar tabihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah kau meminta kepadamu dengan semua nama-nama maha indah, maha muli yang kamu miliki yang kamu namakan dengannya, atau yang kamu turunkan pada kitabmu, atau yang kamu kamu ajarkan pada salah seorang dari makhlukmu, makhlukmu atau yang kamu sembunyikan pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Jadi yang terakhir ini, yang Allah simpan pada ilmu gaib di sisinya, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Oleh karena itu, kita cukup memuji Allah Subhanahu s.w.t. sesuai dengan yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita, dan itulah yang dituntut dalam adalah ini untuk memperbaiki diri kita lahir dan batin. Ya. Ya, na nah, Terima kasih untuk jawaban Ustaz Jazakallah heran. Kemudian kita angkat pertanyaan Yang sudah masuk Banyak kita uh, dapatkan Pertanyaan dari pendengar kita melalui pesan singkat Di antaranya untuk yang pertama Dari Bapak Sulaiman di Bekasi yang bertanya Ustaz bagaimanakah hukumnya Memajang uh, Nama Allah atau uh, Sebagian dari asma Allah Ta'ala Di dinding rumah atau di masjid Mohon penjelasannya Jazakallah heran Uh, ini diterangkan oleh banyak ulama Termasuk Imam Nawawi Kemudian Syed Abdul Razak Juga menyebutkannya dalam kitab <tik> siki Asmaul Husna Bahawa perbuatan yang kita kenal Dengan kaligrafi Islam Yang disitu memuat nama Allah Menggambarnya Kemudian ditaruh di dinding Ini termasuk penyimpangan Dalam memperlakukan Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha indah Karena nama Allah Diturunkan bukan untuk hiasan Demikian pula Al-Quran apalagi naudzubillah min zalik ada orang yang menggunakannya sekedar untuk menolak bala mengusir syaitan ini terlalu rendah kalau nama-nama Allah Subhanahu wa taala firman-firman yang demikian mulia ditujukan hanya untuk itu tidak dibenarkan yang seperti ini maka ini keliatannya mengagungkan padahal berisi penghinaan naudzubillah min zalik atau minimal kurang menghargai dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala firman firman yang terdapat dalam Al-Qur'an maka ini dihindarkan dijauhi kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di rumah kita. Dengan tujuan beribadah itu dengan sendirinya sudah mengusir syaitan. Surat Al-Baqarah yang dibacakan di rumah seorang muslim akan membuat jin lari darinya. Dan yang paling utama adalah salak kepada Allah. Menyandarkan rasa takut kepada Allah. Membuat kita aman dari semua kejahatan yang ada di alam semesta ini. Belum lagi banyak dihikir kepada Allah yang kita baca di pagi dan sore untuk perlindungan dan seterusnya. Ini cukup bagi kita. Dan apa ini jadi tidak dibedarkan. Jadi apa ini menghiasi dinding dan seterusnya dengan apa-apa yang mereka namakan dengan hiasan Islamnya atau kaligrafi Islam ini ini sesuatu yang dilarang oleh para ulama dalam dalam agama ya. Nah, terima kasih jawaban Ustaz. Berikut kita angkat pertanyaan yang datang masih dari pesan uh, singkat di pagi ini dari uh, Ibu Astuti di Depok yang bertanya, barakallahu fikum ya Ustaz saya sebagai seorang manusia yang berupaya untuk mengenal Allah Subhanahuwataala, saya berupaya untuk terus belajar di dalam mengenal Allah Taala dan tunduk atas segala ketentuannya. Menjadi manusia yang baik ataukah yang buruk merupakan tapi kami kami ulangi tapi menjadi manusia yang baik atau yang buruk adalah merupakan takdir yang telah Allah Subhanahuwataala tetapkan untuk kita semua. Yang jadi pertanyaan dan menjadi kekhawatiran dari penanya ini adalah bahwasanya saya khawatir Allah mentakdirkan saya menjadi manusia yang tidak baik sehingga saya menjadi uh, manusia yang sengsara di akhirat kelak. Mohon uh, uh, mungkin pencerahannya dari uh, kalimat yang disampaikan oleh penanya ini, bagaimana Ustaz mengenyikapi me adanya takdir uh, baik dan buruk uh, bagi setiap manusia yang telah Allah tetapkan bagi kita jasa kelahiran. Ya, uh, menyikapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya insya Allah saya ingin uh, mengadakan pembahasan khusus tentang materi ini Mudah-mudahan nanti bisa minggu berikutnya ya, biar lebih jelas Masa Saya jawab secara ringkas bahawa menyikapi masalah takdir Sebagaimana masalah-masalah keimanan yang lainnya adalah perkara yang sesuai dengan fitrah manusia Tidak ada yang masalah padanya Kita menyikapinya dengan baik Seperti yang Ibu katakan tadi dan saya berdoa semoga Ibu Kemudian ikhwan dan akhwat yang lainnya yang mendengarkan kajian ini dan semua kaum muslimin dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Dan diberikan khusnul uh, khotimah serta takdir yang baik sampai di akhir hayat mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keinginan untuk berbuat baik yang semoga Allah mudahkan bagi ibu dan semua kita. Itu sudah menunjukkan bahwa ini merupakan tanda ibu akan mendapatkan takdir yang baik. Karena takdir yang baik itu ada sebabnya. Kalau orang berusaha men meniti jalan yang baik yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Kulil hakum mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a Katakanlah kebenaran itu adalah dari Allah, maka barang siapa yang ingin beriman maka hendaknya dia beriman, barang siapa yang dia ingin kafir ya silakan berpaling dari kebaikan. Jadi, orang yang mengikuti jalan kebaikan dalam al Allah berfirman fa alhamaha fujuraha wa taqwahaha pada aflaah man zakka maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan mengikuti ketakwaan jalan yang baik. Jadi orang yang sudah berusaha dalam dirinya memperbaiki lahir dan batinnya ditambah satu lagi yang kurang tadi, sangka baik kepada Allah. Jadi jangan aduh saya khawatir apa mendapatkan nggak, nggak, jangan jangan khawatir seperti ini berlindung kepada Allah kemudian insya Allah saya termasuk orang yang baik maka saya jual jualan kebaikan itu cara saya kebaikan kepada Allah inilah orang-orang yang akan mendapatkan takdir yang baik insya Allah karena Allah bertimah dalam hadis kursi yang saya bacakan tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim anak Endawani Abdillah aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku orang yang bersangka baik berharap baik kepada Allah akan diberikan kebaikan. Sebaliknya yang bersangka buruk mengharapkan keburukan bagi dirinya akan diberikan sesuai dengan persangkaannya nauzubillah min dalib. Maka muhai masalah takdir persis seperti yang kita lakukan dalam masalah rezeki kita. Orang-orang yang meyakini orang mukmin meyakini rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu ta Tapi kenapa kita lihat mereka juga berusaha. Keluar bekerja misalnya ke kantor pagi, pulang siang atau sore yang berdagang keluar pagi-pagi kemudian siangnya atau sorenya pulang dari tempat dagangnya. Tidak mempengaruhi mereka iman-iman mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan rezeki untuk menjadikan mereka malas bekerja, bahkan mereka berusaha mencari kualitas barang yang bagus, kerja sungguh-sungguh, memanajemen apa ini usahanya dengan baik, kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh dan seterusnya. Ini menunjukkan manusia secara fitrah sebenarnya menerima hal ini. Dengan dia mengimani rezeki dari Allah adalah dia bersandar kepada Allah Dia meminta berdoa ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal Mudahkanlah aku mendapatkan rezeki untuk kebaikan dalam hidupku Agar aku bisa beribadah denganmu dengan, dengan sebaik-baiknya Beribadah kepada mu dengan sebaik-baiknya Persis seperti itu caranya kita memahami takdir Yaitu dengan memahami masalah rezeki kita Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tapi kita mendapati diri kita Juga berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang baik yang ini menunjukkan pertanda bahwa kita sendiri secara fitru mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menetapkan segala sesuatu dengan sebab-sebabnya yang kalau kita tempuh sebab-sebabnya insya Allah kita akan dapatkan kebaikan dari segala sesuatu tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kebaikan bagi ibu yang bertanya dan bagi kita semua dalam agamanya sampai di akhir hayat kita nantinya insya Allah. Nah, amin. Jazakallah heran jawaban Ustaz. Kita angkat yang berikutnya. Masih ada waktu Ustaz ya, untuk uh, kita angkat dari penelpon kembali. Ada Ibu Ismi di Bekasi. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Pak Ustaz, ini mau nanya, mau nanya tentang yang tadi disampaikan. bahwa Rasulullah SAW katanya bersikap uh, beri mu'mini narofurohim. Nah. Uh, bersikap sangat penyantun dan uh, penyayang kepada kaum berim, uh, umat yang beriman. Iyi. Terus yang... Uh, dan Rasulullah juga sangat dalam kajian lain saya mendengar juga kalau Rasulullah dengan orang kafir sangat kerasnya bahkan kalau bersisipan dengan yeah. satu jalan uh, menyimp, menyempitkan jalan itu. Ha Halo. Iya yeah, silakan okay. ibu. Hmm. Terus uh, yang mau saya tanyakan uh, seperti apa kalau sekarang ini uh, kafiriyahnya praktiknya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita bersikap dengan orang-orang yang kafir itu? Sedangkan e, juga kita diajarkan untuk e, kalau ke, e, bersama orang kafir yang dalam lindungan pemerintah pun juga harus e, kita hormati. E, mohon penjelasannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Hmm. Ya. <Gh> <tuh suaminya> ya, jadi e, pertanyaan yang baik saya tadi itu seperti itulah. Jadi kita harus memahami Islam secara seluruhan. Tidak bisa kita memahami satu ayat, satu hadis, kemudian tinggalkan yang lainnya. Maka kita memahami pengertian kita diperintahkan untuk sikapnya para sahabat asyidaw alal kuffari ruhamah ya Keras terhadap orang-orang kafir dan penyayang di antara mereka. Kita dapati sikap keras ini ditempatkan pada orang-orang yang memang harus dikerasi secara bohir. Secara umum yang jelas, kepada orang-orang kafir dalam hati kita harus punya kebencian. Tidak boleh kagum terhadap keyakinan mereka karena mereka kufur terhadap Allah. Mereka adalah musuh-musuh Allah, maka sebagai seorang muslim tidak boleh kita mencintai dan melakukan hal-hal yang bisa menjadikan dalam diri kita cinta kepada mereka. Itu sikap kita. Kemencian dalam hati. Adapun pun dalam dohir, ada orang-orang yang disikapi, diperintahkan kita dalam Al-Quran dan Sunnah untuk disikapi dengan keras. Ada juga yang tidak. Contohnya dalam Al-Quran, Allah berfirman. لَا يَنْحَكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّهُ Inna ma'usin Allah yusibul muksin. Allah tidak mengelarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari dari negeri-negeri kalian untuk kalian bersikap baik dan adil terhadap mereka. Artinya apa? Dalam masalah-masalah dunia, dalam urusan-urusan dunia. Coba lihat di, di Al Quran di Juz 28 ini surat-surat Al Mumtahanah. Jadi apa di dalam dalam masalah urusan urusan dunia kayak misalnya kita berdagang kita sampaikan apa adanya dagangan kita ada yang cacat ada yang... itu yang dimasukkan dengan kebaikan dan bersikap adil terhadap mereka kalau kita punya utang ya kita bayar yang ini juga bertujuan untuk memudahkan mereka tertarik kepada Islam sebagaimana Nabi saw diperintahkan dalam Al-Quran Jahatil kufar, wal munafikin berjihatlah melawan orang-orang kasih dan orang-orang munafik. Tapi lihat perbuatan Nabi SAW terhadap orang-orang munafik. Bahkan tokohnya munafik yang meninggal dunia Rasulullah SAW ingin salati kemudian disegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipakaikan bajunya, gamisnya Nabi SAW. Untuk apa? Bukan tujuan untuk menunjukkan cinta kepada dia, tidak. Tapi untuk menarik pengikutnya. Ini apa ini Abdul bin Ubay yang tokohnya munafik ini? Karena dia punya banyak pengikut agar pengikutnya itu tertarik kepada Islam bahawa ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan musuhnya dengan sikap yang ahlak yang baik yang dengan ini akan menarik simpati mereka untuk masuk ke dalam Islam dan ini kita buktikan banyak dari perbuatan-perbuatan para sahabat ahlak mereka yang mulia yang kemudian menjadi tertariknya orang-orang kafir jadi kita menempatkan siapa yang kita kerasi <tuh> dan kondisi-kondisi tersebut sesuai dengan dalil-dalil syar'i dan inilah gunanya kita mempelajari agama Islam secara keseluruhan agar kita bisa memahami semua hukum-hukumnya dengan baik dan benar ya. Nah, terima kasih jawaban Ustaz Zakalairan dan berikutnya kita angkat pertanyaan uh, kita di telepon kembali yang terakhir sekali ya, di pagi ini ada uh, Ibu Nia di Jakarta silakan. Asalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Saya, saya pernah mendengar enggak itu sebuah hadis atau bukan yang berkata bahwa dilarang berpakaian bagus di tengah orang-orang yang tidak mampu. Untuk berpakaian bagus Dan dilarang untuk berpakaian jelek Di tengah orang-orang yang berpakaian eh, Yang mampu untuk berpakaian bagus iya. Nah kaitannya dengan Orang yang eh, tidak menyombongkan diri Dengan memakai baju bagus itu gimana Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah silahkan Ustaz uh, Masalah tadi kalau hadis saya, saya belum pernah dengar hadis yang seperti itu ya nah. Kalau itu dari hadis Nabi SAW Mungkin dari asar atau dari amsanya tahu Cuma jelas kalau kita melihat mana dari ucapan tadi itu kembali kepada masalah <coughs> kembali kepada masalah khawatir kalau pakaian bagus di tengah orang-orang yang perpenampilan buruk khawatir kita sombong hmm. atau kembali kepada masalah syukro yaitu pakaian popularitas yang menjadikan kita lain sendiri tampil beda di hadapan orang lain itu sudah kita ketahui ada celahannya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Man lalabi sasa'u bashuhuratin fid dunya albasahallahu saw madillatin yawmal qiyamah tsamma uliba fihi nar an siapa yang memakai pakaian yang menarik perhatian yang beda sendiri di tengah masyarakatnya maka Allah akan memakaikan padanya pakaian kehinaan di akhirat kemudian dinyalakan padanya api neraka para ulama perdi Al-Albani menerangkan ini bisa berarti pakaian yang terlalu indah dengan tujuan untuk sombong atau terlalu buruk supaya dikira suhud <coughs> dengan pengertian yang tadi dilarang. Jadi kalau untuk menyombongkan diri atau ingin terkenal supaya dianggap soleh dengan pakaiannya atau dengan tujuan yang pertama tadi saya katakan untuk kesombongan ketika memakai pakaian maka mungkin pengertian dari ucapan tadi adalah kembali kepada dua makna yang saya sebutkan itu. Wallahualamissyawab. Nah, Ustaz Zakiah kelahiran atas uh, waktunya yang Ustaz uh, luangkan di pagi hari ini mungkin untuk menutup perjumpaan kita ada kesimpulan akhir silakan. Sir. Ya kesimpulannya maka dengan kita mempelajari nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan ini kita Mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Semua perbuatan perbuatannya Maha indah Sebagaimana sifat-sifatnya, nama-namanya Dan datnya maha indah Oleh karena itu, barang siapa yang ingin Menghiasi dirinya dengan keindahan Lahir dan batin, maka handahnya dia mempelajari Agamanya, mempelajari Hukum-hukum syariatnya, kemudian Mengamalkan dalam dirinya Hukum-hukum agama Allah subhanahu wa ta'ala Lahir dan batin, agar dia bisa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 menggunakan nama-nama Allah Penjelasan nama-nama Allah yang mulia Simaklah kajian Fitr Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5:30 waktu Indonesia Barat bersama al Alustad Abdullah Taslim MA, Hafirohullah Ta'ala. Roja 756 kilohen.